Чернь тримати, і самим ні руш звідти каратимо нещадно і страшно, годі розблакувати, годі непосуху, покажемо силу свою та покажемо її гідність високу. Поночі під чорним потоком води під нього я полк свій охоронний, взяв з собою Тимошеви госького і поскакав до далеких горбів, де була ханська ставка поточений шатрами вельмож, ханський намет із золотистої парчі сяєю в темнощах. Жаль, брав, що мокне під зливою така дорога тканина. Про це сказав я іслам Гіреєві, коли нас після замотанини і незичливих перемовлянь з великим візиром Сеферказі впущено до хана. Іслам Гірей сидів на толстих килимах, підібравши ноги, Кутався у велику стоболину шубу, мерз від нашої сирості. Багатство свої покривлені губи немилостиво. В червоному світлі турецьких бронзових кагенців вигляд мав відлякуючий і зловорожий. Не ти дарував мені намет, не тобі жаліти його, мово хан неприязно, мабуть, тлютічись ще так пізно потривожив його. Та ще й прибув без дарунків. «Відаю, що це дарунок самого його величністі султана твоїй ханській милості, – спробував я розм'ягчити сувору ханську душу. Хотів ще додати, що Соболі на ханові – то теж дарунок, та ще й самого царя московського. Та вчасно стримався, не знаючи, як ти сприйме, іслам гірей». «Ти здаруєш мені саму ганьбу?» – скривився хан. Він ляснув у долоні. Перед нами запарувала кава у золотих фельджанах. «Твої слова лунають образливо, великий хани!» – не втримався я на таку його мову. «Чом не здобув сьогодні табору польського?» – крикнув хан, ріючи пальцем фельджан з гарячою кавою. «Бачив сам, як боронилися відважно польські лицарі, вони вороги, а не лицарі. І ворогі слід шанувати, коли вони виказують високий дух. Козаки билися мужні і за пекло, але й не з'їж. Лягло багато хоробрих, втратив двох полковників своїх, може, і дорожчих для мене. Облога може виявитися затяжливою. Тому й прибув до тебе в такий час недогідливий. Хочу просити тебе, великий хани. Про що можеш просити після такого ганебного бою? Я трохи помовчав, розмірковуючи слушно, що за хвилю моєї мовчанки гнів ханський або ж прочахне, як кава у фельджані або ще побільшиться, досягнувши такої міри, коли чоловік уже нічого не чує, крім самого себе. Отож тоді й ти можеш вливати власний свій гнів, як захочеш. «Пам'ятаєш, великий хане, — мов я доволі спокійно, як приймаючи мене милостиво у своєму палаці, в Сараї, частував щедро й пишно, а тоді вичитував мою долю, за такого золотого фельджана. Казав тоді, що досягнув величі. Та буде вона похилим, і скакатимуть на неї різні люди. «Ми ці люди», – сказав я тоді, – нагадав хан, дивуючи мене своєю колючою пам'яттю. Не хотів уживати того слова, але ти сам його вимовив. Справді, сказав ти тоді «Ми ці люди», Перше твоє пророкування вже збулося. Здобув я великі перемоги над своїм ворогом і досягнув величі. Чи ж має збуватися і друге пророкування? Поки можу, не хочу його допустити. Дбаю вже і не про власну велич, а про велич свого народу. Дав тобі для стояння найвищі містяни зайняті, то ж міг Гаразд бачити моє військо. За день битви, хоча й невдоволений її наслідком, міг ти бачити і великий дух мого народу. Хоче допустити його применшення і відцікатиму кожну руку, яка замахнеться на нього. Що тобі? неспроможний простежити хід моїх думок, поспитав іслам гірейний терпляч. що й не відбулася в мене рада велика. Мовилося там не так про завтрашню битву, яку розпочнемо знов, ще не засвітиться на День Божий. Мовили ми про те, аби втримати своє величезне військо в порядку, не даючи йому розтектися, або допуститися в здобачництво і грабунки. Прибув про це сказати нам? Прибув просити тебе, великий хане. Щоб ти так само втримав свою орду. Орда — це моя опара слухняної черні, яку ти маєш під своєю рукою, Хмельницький. Орда не може довго стояти на місці, знудиться, розсиплеться в були, підене здобич, ніяка сила її не втримає. Ти великий хан і володар, коли захочеш, то зможеш утримати свою орду. Іслам героїв дати... Тішився з мого простацтва. Забув навіть про свій гнів. Розглядає мене з цікавістю і співчуттям. Гражд. Своїм словом, я втримаю Орду на місці. Та вона голодна і славільна. І почне рубати козаків, коли не добудуть табори, і не дадуть їй здобичі тут. Чому би не подумав Тихани про те, що козаки можуть так само рубати Орду? Відвернуся від шляхетського табору і вдари всієї свої сили на тебе, коли помічу свовірство. І тоді, Бог нам суддя, ти смієш зі мною так говорити? Забув, як цілував мою шаблу?